При страданието остава божественото. Няколко брати и сестри бяха прияти от учителя. Един брат попита, какъв е вътрешният смисъл на страданието. Един руснак ме попита, до кога ще страдаме? И му казах, че докато се стопи всичко човешко и остане само божественото. Разказах му следното. Една мама се оженила и като я завеждали към дома на младежа, тя плачала по пътя. Нейните родители и роднини се чудили какво да правят и се спрели. Но тя казала, Аз, макар и да плача, вие ме водете. Също така и човек, който се намира в големи страдания, трябва да казва, Аз макар и да плача, макар и да страдам. Вие пак ме прекарвайте по този път на изпитите. Аз съм готов на всички изпити по пътя към Христа, към Бога. Страданията са граница, преминаване от временното към вечното, от безпорядъка към порядъка, от плътта към духа. Те не трябва да ви плашат. Като страдате, трябва да знаете, че вече сте близо до Царството Божие. Погледнете сливите край полянката покарали всред боровете. Дали са на сянка? Израсли са тънки и високи. Чак до върха на боровете, понеже са в отеснено състояние, бягат нагоре, за да излязат на светлина и свобода. Като излязат над боровете, тези сливи ще се разширят, ще се разклонят, ще се освободят. Така е и с хората. В света хората, които са при Добри условия в охолен живот растат физически на широко. А тези, които са в отеснение, растат нагоре към Бога, растат духовно. Ще ви разкажа следната случка. Един момък вървял дълго време, подризабулена мума. И искал да види лицето й. Най-сетне тя се обърнала. Ала му зашлевила две звучни плесници. Но като направила движението с ръката си, булото се отдръпнало и момъкът видял лицето ѝ. Той останал така удивен от дивната красота на нейното лице, че когато един негов приятел му казал каква голяма обида ти е нанесена, той му отвърнал, че е много доволен. Това се тълкува така. Момата символизира божественото. Нейните две плесници са страданията, чрез които човек ще дигне булото и ще види лицето на Бога. Като преодолееш страданията, ти вече ще постигнеш това, което искаш. Зад страданията и зад радостите стоят същества, които не обичат а някой път зад страданията и зад радостите стоят същества, които не ни обичат и тогава радостите са като примамки. Онези, които не обичат, започват при нас с страдания и завършват с радости, а тези същества, които не ни обичат, започват с радости и завършват с страдания.